що він відмовився від сівозмін, віковічна, туга хлібороба і оця виклична лідена розмова, її значущі погляди, натяки і перечуття якоїсь біди. «Еть що там?» – подумав Зненацька. «Вигадав собі. Панькаюся з нею. Повезти, бо це її на сінокоси». І відчув справжнє хвилювання і боявся, щоб вона наперед не відгадала цього. І вже щось у ньому ламало всі застороги, хоч він не розумів, що оця лідина нервозність, нерівноваженість у щось виллються, недарма же справді пам'ятала про нього стільки років і навіть приїхала сюди. Але серце било схвильовано, і думка вже не працювала чітко, як раніше. Щось притупилося, стерлося. А радість ставала дедалі більшою. Вона навіть поглинала страх, який народжувала думка. «Ходжу оце по полях, і так мені дивно», несподівано сказала Ліда. «Неначе дві нас ходить. Може, поляни ті. О, там був пастівник, і я там корови пасла. Бачиш, на мить перебив він її. Кукурудза по кукурудзі. Уже четвертий рік. Зійшла добре. Осінь покаже. «Ти мене й не пам'ятаєш пастушкою?» «Лідо», – зважився він раптом на запитання, яке я давно хотів адресувати їй, та все не випадало на годи. «Твоя мати бачила, як повели мого батька. Вона єдиний свідок». «Що вона розказувала?» «Я пам'ятаю й сама». «Не жартуй. Скільки тобі було років? Чотири?» Я не жартую. Чула на тебе і досі пишуть. Пишуть, але не в тому справа. Я хочу знати сам. Хіба моя мати не розповідала? Розповідала. Але, може, ти пригадала щось нове? Як вона розповідала тобі? Ліда підвела на нього очі, затримала погляд. А як треба, щоб вона розповідала? В її голосі почулася інтонація, в якій він вловив і співчуття, і радість, і майже погрозу. Він подивився на Ліду і зрозумів, що нічого не знає про неї. Хто вона? Яка вона? Навіть якою була колись? Знаєш, Ліду, це вже... Я хочу знати правду і більше нічого. Ну, то ти її знаєш. Якщо буде потрібно, я підтверджу. Не треба, буркнув він. Вони дійшли до кінця житнього лану і зупинилися на краю кукурудзяного. Він був аж чорний від граків. Пропала кукурудза, сказала Ліда. Повесникують усі стебельця. Завтра почнемо з ними розправу. Розправу? Яку, здивувалася Ліда. Я вже все підрахував, чомусь неохоче пояснив грек. Патрон коштує сімнадцять копійок. Вісім сторожів на лан, по п'ятдесят патронів. Ти що, рахував на рахівниці вбитих ворон? Запитала вона трохи зневажливо. А що лишається? Ниньки доводиться рахувати все. Гектари, надої. Ентузіазм, ентузіазм. Кохання на душу населення. І його теж. Он прийшла до мене, дівчина, до Ярка, Поскаржилася на його нестачу. Довелося відпустити туди, де воно в надлишку. Ти й на таке здатний. А що ж ти думаєш? А як у самого? Перевитрати? Не до витрати? Він враз зупинився. Стежкою по підлісом, метрів за сто від них, ішло троє дівчат. Серед них була Ліна. Мабуть, поверталися зі свого поля од Вона побачила батька, помахала йому рукою, навіть рвонулася до нього, але якась мимовільна думка зупинила її. Він зрозумів її думку і зніяковів. Здавалося, чого б мав соромитись. І все ж якась неприємна хвилька приплинула до серця. Він спробував уявити, що в цю мить Ліна думає про нього. Почуває сором, подив, мабуть же вважає, що в його віці вже не треба нічого, опріч кабінету і солодкого чаю на ніч. Та й не тільки те його хвилювало і тривожило в ту мить. У ньому знову, але вже зовсім інакше, відгукнулися власні слова. Мені встид про таке думати. Встид саме перед Ліною. Її чистотою, ясністю, її вірою в нього, коли б вона знала, про що хвилину тому думав він? Василь Федорович аж розсердився на себе, спробував висміяти. Навіть порівняв себе з іграшковим ведмедиком, прив'язаним на мотузочку, так бавилася Зіна, але з того нічого не вийшло. І чому саме Ліна, а не Фросина, не Оля, не Зінка? І вони теж, а особливо Ліна. І почуваючи, що недавня радість і тривога немов би розчинилися, рушив далі полем. Діймала спека і духота, і обрій дивно мінився. І він раптом подумав, що збирається на дощ. У Білорусі пройшли дощі, отже циклон посувається до них. І ця думка, це перечуття, Вияснили щось на серці, і він усміхнувся Лідії вже інакше, дружньо і щиро. Я сподівалася, ти теж нещасливий. Чому здивувався він? Як правило, з роками нещасливими почуваються майже всі. Нам здається, що мало взяли от життя. Туди він тицнув униз пальцем. Все одно нічого не візьмеш». «Зате не гризе каяття. Ти, виявляється, філософ», – посміхнулася вона. «У нас тут усі філософи. Погомони он з дідом шевелієм». Перечуття Василя Федоровича справдилося. Тільки на він приїхав додому...